היפופוטן! חוק זה לא מצחוק! פינתו של רב פקח עלי המפקד! היי! מה קורה? מה קרה? מה קורה? אל תשאל אילו הרפתקאות מפליעות קראו לי. אילו הרפתקאות מפליעות. יום ראשון מגיעה אליי יחצנית, אחות של אלי יחצן. כבר התחלת טוב היום. כן, והביאה לי הזמנה לדיסקוטק. אתה יודע, קרטון מבריק, צבעוני, שאומר שיש שם מוזיקת האוס. אני חשבתי לתומי שמוזיקת האוס זה שירים. אתה יודע. מי יבנה בית בית אביב. האוס, כן. נו, כן ביתי, אייל גולן. בית זה בסך הכל קופסה שנוסעים בה כן, אוקיי אבל אני אוהב להיות שועלי אה עבדתי עליך איזה עבודה עשית נכון מוזיקה טאוס זה מוזיקה אחרת זה מוזיקה מונוטונית כזה נו נכון אתה יודע למה מוזיקה טאוס היא מונוטונית וחוזרת על עצמה למה? כי אין בה פזמונים יש רק בתים זה נשמע הגיוני עכשיו נכון? איזה מזל שיש לך אותי אז מה עשית בדיסקוטק? אתה יכול לשמור זאת? בטח, רק אני מקשיב. יופי, כי צריך להיות מאוד חשאיים. הייתי סוכן סמוי, שמעתי שבמסיבה אסור לך לספר לאף אחד. רק אני פה. שמעתי שמוכרים שם בורקס שיש בו סמים! לכן קוראים לזה סמים בורקס! זה בורקס מסוכן מאוד! מה אתה אומר? אני מאוד אוהב בורקס, אשתי כל שבת, קונה לבד בורקס, אבל שמה יש בורקס עם פטריות חזייה, ולכן שלחו אותי ממחלק המוסר. שועלי וייף. התחלת לדבר יידיש. שועלי, איך הסווית את עצמך? הרי אתה לא יכול להיכנס כמו שוטר לתוך הדיסקוטק. נכון, שמתי משקפי שמש שלא יזהו אותי, אבל שמה, כולם עם משקפי שמש בלילה, אז שמתי עליי שיחים ונכנסתי. ככה הם ראו שיח הולך בדיסקוטק, ואז הם לא חשדו הגש אליי איש קטן ואמר, רוצה לקנות בורגס. כפי שאתה רואה, אני אדם בריא במידותיי, לקחתי ביס. פתאום אני מתחיל לראות... וואו! הזיות, עיגולים, פסים, עין שידורים, התחלפו לי מול העיניים כל המגישים של מבט לאורך השנים. כולל הקטן, אחי מאיר. אז מה עשית? כדי להעביר את ההזיות של הבורקס, צריך לאכול ביצה קשה! אז אכלת ועצרת אותו? עוד לא! התחלתי לרקוד שם עם כל הבנות היפות, יש שם רקדניות בכלובים, חשבתי אולי יתבלבלו וברחבה יש דוקי רוקד, אבל לא היה, כנראה עף. אז מה עשית? רקדתי את ריקוד הציפורים, אבל אף פעם לא רקדתי, אתה מכיר? זה ריקוד הציפורים, זה ריקוד הציפורים, זה ריקוד הציפורים, רב, רב, רב, רב, כדי להיטמע בה... חישוקים, כמו במכבייה. אתה הופעת במכבייה עם צעיפים וחישוקים? מודק, זוכר את הלפיד של המכבייה? כן. מי אתה חושב מדליק אותו? אצן מקצועי. יפה. ומי אתה חושב מביא לו את הלפיד ביד? מי? יושב ראש מקבי. יפה. ומי אתה חושב החליף אותו כשהוא חולה? אה? המחליף שלו. אתה לא מאמין לי. שועלי. מה? ת... תחזור לדיסקוטק. הוא אבל. ת... תתאמץ. אז באתי. <אז> לעצור את האיש הקטן, ופתאום בא אליי איש בינוני ואמר, רוצה בורקס? אני אהיה שני דברים שאני לא יכול לסרב להם. אחד מהם זה בורקס. מה השני? לדבר עם חוגלא. נו, אז לקחת בורקס? כן, פתאום ראיתי תמרורים ופיל עם כנפיים ומאה דלמטים, ואז שלפתי את האקדח וצעקתי, כולכם עצורים! ומה קרה? כלום. היה רעש בדיסקוטק, לא שמעו, אז הלכתי. יפה. סיפור אידיוטי. <laughs> יש לך עוד איזה פנינה להגיד? היו לי הזמנות VIP, Very important פלפל, Very important. Very important פלפל? important, נראה לי קצת לא מדהים. האזנתם! לחוק זמן בצחוק, פילתו של רב פקח כנועה לי, המחווה, אני אבצט לכם את הדיסקוטי! תודה. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם, co.il